Vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii despre sexualitate maritală. Dragii mei, în seara aceasta încă un episod, încă o serie de întrebări uh, despre tema aceasta atât de sensibilă a uh, vieții intime, a relațiilor intime în familia creștină. Uh, un subiect uh, destul de des uh, întâlnit în seara aceasta. Vă reamintesc că aveți la dispoziție adresa de mail ajutorarondconsiliere.org unde să ne trimiteți întrebările noastre? Săptămâna asta chiar am avut discuții cu mai multe persoane care reclamau cumva faptul că nu au unde să întrebe probleme care țin de sexualitate, unele întrebări care sunt considerate prea îndrăznețe ca să primească un răspuns. Dragii mei, vă provoc să ne trimiteți aceste întrebări, nu ne interesează numele, nu punem accent pe identitatea dumneavoastră, considerăm că nu este importantă atâta vreme cât putem să venim în, în întâmpinarea problemelor pe care le întâlniți. Este un capitol sensibil, într-adevăr se ferește multă lume să ofere răspunsuri la acest gen de întrebări, însă ne vom strădui să oferim răspunsuri echilibrate și să, mai ales să oferim răspunsuri, pentru că trăim într-o lume în care se vorbește foarte mult despre sex și foarte puțin se vorbește despre sex în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu în limitele Scripturii. Foarte puțin se vorbește despre acel sex care se referă la darul lui Dumnezeu lăsa pentru un bărbat și pentru femeie care ar trebui să fie acel liant extraordinar, acea metodă extraordinară de comunicare la un nivel foarte înalt între soț și soție. Cel mai adesea se vorbește despre sex ca fiind ceva comercial, ceva senzațional, ceva care să meargă practicat oriunde, oricând, fără limite, fără inhibiții. Suntem informați sau suntem educați greșit despre sex, așa că dacă aveți întrebări în domeniul acesta puteți să ne le trimiteți pe adresa ajutorarondconsiliere.org și uh, vor veni pe adresa noastră vom încerca să răspundem la aceste întrebări fără a specifica numele indiferent dacă uh, sunteți cu identitatea reală sau cu una fictivă în mailul respectiv Așadar, în seara aceasta o altă temă de mare interes pe, baza căror, uh, pe care am realizat-o pe baza întrebărilor venite pe adresa noastră și avem două întrebări pe aceeași temă. Una din ele sună așa. Bărbații sunt întotdeauna interesați de sex. Eu ca și soție aș dori să mă gândesc mai mult sau să aprofundez mai mult noțiunea asta, dar nu simt, nu, nu vine din mine. Întrebare la care poate mulți multe soții și poate și mulți soți ar vrea să afle răspuns. Cum poate o femeie să se gândească mai mult la relațiile intime sau cum poate să fie mai disponibilă pentru relațiile intime? Și este un aspect care frământă multe cupluri, pentru că comparația este deja celebră bărbații care ar vrea probabil și de două ori pe zi și femeile care ar vrea foarte rar să aibă intimitate, să aibă relații intime deja se fac multe glume deja se pare că prăpastia este mare, ciudat este că prăpastia asta așa de mare este observată mai cu seamă în familiile sau în cuplurile stabile, adică între oamenii căsătoriți, nu între cei care nu sunt căsătoriți acolo există o altă raportare și cred că asta este în detrimentul căsătoriei practic în momentul în care oamenii sunt în relații instabile, în relații cu alte persoane nelegitime există dorință sexuală și din partea femeilor. În momentul în care se căsătoresc, femeile pierd această dorință. Cu siguranță au, este o problemă și în dreptul femeilor, dar este mult de lucrat și de rezolvat și în dreptul soților. Așa că în seara aceasta abordăm tema aceasta. Prima dată întrebarea aceasta cum să Fim, cum să fie femeile mai preocupate de capitolul sexualitate și a doua se referă la cum să facă față femeile după zile obositoare, după zile încărcate, unei asemenea provocări. Din start vreau să vă spun că artic... emisiunea aceasta nu vrea să favorizeze în vreun fel bărbații, deși s-ar putea să fie obiectiv eu fiind un bărbat, însă nu, nu urmăresc în niciun caz favorizarea bărbaților, Întrebarea a pornit, sau emisiunea a pornit la o întrebare a unei doamne, așa că voi încerca să ofer un răspuns în sfera aceasta. De multe ori, femeile vin la consiliere și la momentul în care soților lor acuză, să spunem, acuză, specifică și aspectul acesta că nu-și doresc foarte mult intimitate. Când am discuțiile cu acele doamne, apare elementul acesta că uh, nu își nu doresc, nu, nu simt uh, dorința să aibă relații intime și întreabă cum ar putea să facă totuși să existe dorința aceasta și să nu trebuiască să se supună chemărilor soțului de fiecare dată, ci să poată să își dorească și ele relațiile intime. Dragii mele, vreau să vă spun că Dumnezeu a făcut relațiile intime ca să fie o bucurie pentru cei doi. Cred că inițierea relațiilor intime trebuie să aibă loc și din partea bărbaților și din partea femeilor în căsătorie și nu este o treabă exclusiv masculină, cum se crede, pentru că cred eu că dorința sexuală la un libidou normal este identică la femei cu la bărbați. Ce diferențiază foarte mult este uh, faptul că bărbații judecă logic, femeile, uh, sunt foarte uh, mult axate pe emoții și pe sentimente și la bărbați, pentru că funcționează logic pe principiul cutiuței, adică ea o anumit, un anumit subiect la a discutat și discută doar subiectul acela și nu se apucă de alt subiect la a discutat decât dacă anteriorul a fost închis. Pe când la o femeie toate lucrurile se leagă cu toate lucrurile E bine, când este cu mintea unui bărbat Care rezolvi problema respectivă atunci Și după aia a închis capitolul Este ușor să fii gata oricând de relații intime Pentru că celelalte conexiuni, celelalte legături le poți închide Poți să te separi de celelalte probleme E bine, pentru o femeie lucrul acesta nu este foarte ușor de făcut Tipul gândirii femei este unul similar internetului, unde toate lucrurile se leagă cu toate lucrurile și momentul în care mintea unei femei este grijă pentru copilul care s-a îmbolnăvit, vorbele unei prietene care au rănit-o, privirea de la biserică care a fost aruncată, plecarea de dimineață a soțului nervos la lucru și celelalte lucruri, toate sunt legate între ele, Ebine, ea va ajunge mult mai greu la să se separe de ele și să izoleze cumva relația intimă și probabil nu va ajunge niciodată. Așa că este nevoie de uh, acțiune. De fapt, în orice domeniu în care necesită îmbunătățiri în viața noastră, nu este loc de uh, pasivitate. Să așteptăm să se îmbunătățească lucrurile, să ne rugăm să se îmbunătățească lucrurile și să așteptăm. Uh, trebuie acțiune, pentru că întotdeauna când vine Dumnezeu cu o anumită problemă uh, și ceri un anumit lucru, Trebuie să te rogi, spune Scriptura ca și cum ai, ai și primit, dar să și acționezi. Dacă nu acționezi, ajungi ca tânărul despre care vă spuneam într una din emisiunile mele, că se ruga lui Dumnezeu să-i dea un loc de muncă, dar nu-și căuta nicăieri nimic. Aștepta să vină patronul acasă să-l caute sau nu știu exact, nu mai rețin exact, dar el nu-și căuta nimic, nu a pus CV-ul pe nicăieri, nu a, căutat, nu a fost să identifice un loc de muncă. E bine, cam așa se întâmplă și în relațiile acestea intime și în dorință pe care femeile o au. Da, poate sunt multe soții care își doresc să fie altfel, dar nu știu cum să o fac. E bine, dragile mele, principiul este să acționați, să faceți ceva în privința aceasta. Și am găsit o listă de lucruri care pot fi făcute, elaborată de doctorul Douglas uh, Rosnau, care are o câteva lucruri scrise acolo care pot fi făcute am adaptat unele din ele, El este lista asta este în limba engleză este un material oarecum potrivit cu cultura americanilor, am încercat să adaptez pentru cultura noastră a românilor ca să nu fie diferențe mari și doctorul acesta care e specialist în domeniul acesta al sexualității spune câteva lucruri care pot fi făcute. Și primul dintre ele este uh, să puneți deoparte și să cheltuiți o anumită sumă de bani în fiecare lună pentru viața sexuală. Cum ar fi lenjerie intimă, cearșafuri noi, nopți sau weekenduri împreună în afara orașului, la un hotel. Efectiv, o parte din bani să fie puși deoparte tocmai pentru atingerea scopului acestui. Și veți spune acum... Bine, bine, dar noi și așa suntem la limite cu banii, ne mai arde de uh, jocuri erotice și de a arunca banii pe sex? Dragii mei, uh, dacă nu este important pentru voi, nu îi veți da. Dacă nu este importantă relație sexuală, nu veți chestui banii în, în segmentul acesta și asta spune mult. Cred că o soție preocupată de relațiile intime și de sexualitatea din căsnicie, cum este corect de altfel va acționa în acest sens la fel și, și soții deci un lucru recomandat de acest medic este să puneți deoparte și să cheltuiți o anumită sumă de bani pentru în acest scop sau tangențial cu acest scop o lenjărie intimă nu este foarte scumpă, se găsesc și mai de calitate și mai de proastă calitate cred eu că important este să arate bine pentru că la calitate, nu știu în ce măsură, stau de alea și chiar sunt folosite. Ele, de regulă, zboară repede. Dar, important este să... Existe preocuparea asta și pentru aspectul acesta al vieții. Cred că, de fapt, la multe doamne, capitolul sexualitate rămâne ultimul la care s-ar gândi să investească ceva bani. Un al doilea lucru recomandat este... Ca din când în când, uneori, să porți acele piese de lenjerie întreaga zi, nu doar pentru momentele de intimitate. Asta ar însemna să te țină cumva în priză, pregătită, să te facă să anticipezi momentul relațiilor intime. Este o experiență interesantă față de care cuplurile care au venit la consiliere au raportat îmbunătățiri. În momentul în care au încercat o asemenea manevră, este doar o sugestie și, bineînțeles, puteți ține cont de ea sau nu în funcție de uh, valorile pe care le aveți, în funcție de dorințele pe care le aveți. O altă... Uh, un alt lucru recomandat de acest medic este să ieșiți să-i faceți o surpriză soțului și în momentul în care ieșiți la o plimbare să purtați o anumită lenjerie și să-i spuneți că o purtați sau să vă lipsească o anumită piesă de lenjerie și să-l anunțați despre asta. În felul ăsta, plimbarea respectivă va fi una în care uh, soțul va fi el, dar și dumneavoastră vă veți simți uh, frumoasă, apreciată uh, pentru faptul că soțul se gândește la dumneavoastră. Asta nu înseamnă deloc... Uh, ceva frivolitate sau obiectificarea femei, considerarea femei ca obiect. Asta este Aici este vorba despre um, relația de iubire, este vorba de relația de dragoste în care soția face anumite demersuri ca să își sporească interesul pentru, pentru intimitate. Un alt lucru recomandat este planificarea unei surprize din punct de vedere sexual. Mă refer cel puțin o dată pe lună când soția se încearcă să încearcă să-și uimească cumva soțul într-un mod în care să-l stârnească pe acesta sexual. Nu știu ce, ce se poate face la aspectul acesta, un cuplu mi-a mărturisit că au ținut legătura întreaga zi prin faptul că soția, înainte de a pleca la servici, i-a arătat soțului sânii acesta a plecat, a și pe ușă, după aia a scris 3-4 mesaje în ziua aceea cu subînțelesuri și efectiv au stat amândoi în priză până seara. Cu toate că a fost o zi grea pentru amândoi, abia au așteptat să vină, să vină seara. Deci anumite surprize pe care să le provoci soțului, nu doar pe el îl vor porni, ci și pe tine. Un alt lucru este... Uh, să te amuzi uneori de modul în care îți târnești vizual soțul uh, eventual să faci micile gesturi de, nu știu cum să le numesc de adolescentă, de elevă, de, în care să uh, îi uh, evidențiezi anumite părți ale corpului tău efectiv în felul acesta uh, el va rămâne cu o anumită imagine în mintea lui iar tu, pentru faptul că ai reușit să te deconectezi, să nu mai fii atât de oficială, atât de uh, protocolară, atât de închisă, vei putea să ai o zi mai bună, mai destresată. Uh, iarăși o recomandare este să vă permiteți sau să vă preocupați să aveți uh, o baie, de exemplu, cu spumă să te des să te desfeți, efectiv să stai și să te îngrijești, să, te, să folosești anumite substanțe, anumite arome care sunt și afrodisiace, dar faptul că îți dai timp să te simți bine, că îți dai timp să te faci frumoasă, efectiv aspectele acestea cresc și dorința de intimitate. Alte lucruri recomandate sunt să, eu știu, în momentul în care aveți o deplasare, în momentul în care mergeți la plimbare, la, printr-un magazin sau undeva, să stârnești anumite conversații pe tema aceasta și eventual să vorbiți cu anumite subînțelesuri, să folosiți anumite parfumuri care să le asociați cu momentele de intimitate și ultimul din lucrurile recomandate este practicarea exerci exercițiilor Kegel despre care am amintit în emisiunile trecute. Sunt menite să îmbunătățească viața sexuală, sunt menite să mărească și plăcerea în timpul relațiilor intime și sunt recomandate este vorba de încordarea unor mușchi care se află în zona inghinală, fie că este vorba de bărbați, fie că este vorba de femei, efectiv sunt acei mușchi pe care îi poți activa, pe care îi încordezi în momentul în care încerci să oprești urinarea. Așadar, sunt câteva recomandări care pot fi de care puteți să țineți cont sau nu, pentru că depinde foarte mult de valorile pe care le aveți, de educația pe care o aveți, de morala pe care o aveți. Nu sunt obligatorii, nu sunt litere de lege, însă acest medic pe baza multelor cazuri pe care le cunoștea și-a permis să spună o listă cu câteva lucruri care pot fi făcute pentru îmbunătățirea acestor, acestor aspecte. De aceea puteți să țineți cont de ele, puteți să le ajustați, puteți să găsiți altele. Important este să acționați cumva, pentru că nu este normal ca o femeie să aibă un libido sexual scăzut. Este normal să aibă unul pe limita, pe, în echilibru, undeva pe limita normalității. În momentul în care o femeie are un libidou sexual scăzut, înseamnă că acolo există o problemă și trebuie făcut ceva. Neacționarea, nepreocuparea pe tema respectivă, cu siguranță poate să aducă neplăceri și relațiile intime pot să devină doar o obligație, doar o rutină, nu mai aduc plăcerea pe care trebuie să o aducă, nu mai stârne satisfacția care trebuie să o stârnească și atunci siguranța siguranță apare frustrarea, apare nemulțumirea, apare și ispita din altă parte și lucrurile se precipită și se deteriorează constant. În momentul în care spui soțului, și am întâlnit foarte multe cazuri la consiliere cu aspectul acesta, soțiile care spun soțului că nu sunt interesate, că nu au chef atunci de relații intime sau că uh, nu... Sunt prea obosite pentru relațiile intime. În momentul în care spui soțului așa este ca și cum ți-ar spune el ție, în momentul în care vrei să vorbești cu el, să vrei să conversezi, nu am chef să stau de vorbă cu tine. Nu vreau acum, sunt prea obosit să stau de vorbă cu tine. Doar că îndrăznesc să spun că e mai rău, că dacă soțul tău spune că nu are chef să stea de vorbă, poți să chemi o prietenă, părinții, să suni pe cineva. Numai că el, dacă este vorba de sexualitate, îți dai seama că nu poate să cheme pe cineva ca să îi nevoia asta sau ca să poată să uh, uh, și-o O a doua întrebare vine din partea unei soții care spune, în fiecare seară când mă culc, când ajung în pat, sunt extenuată, efectiv sunt ruptă de oboseală și dimineața aș dormi cât mai mult Deci, momentele în care aș putea să Fac sex, seara și dimineața sunt aproape anulate. Ce pot să fac? Ei bine, dragii mei, problema cu oboseala este o problemă care privește practic orice cuplu, orice familie, inclusiv familia mea. Ajungem să ne preocupăm de toate lucrurile care trebuie să ne preocupăm într-o zi și de regulă relațiile intim rămân pe ultimul loc. De regulă când ajungem la capitolul intimitate, cu toate că există dorință, câteodată ne trezim rupți de oboseală, ne uităm unul la celălalt, ne dorim, poate am vrea să facem, dar dacă soțul este cel care acționează sau poate am vrea să facem doar dacă soția este cea care acționează cumva să ne permită să le nevim și să avem și problemele rezolvate, să fim și în paradis. Ei bine, nu se poate și cred că relația intimă trebuie să fie unul din subiectele prioritare pentru orice cuplu. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă antrenorul echipei de fotbal Steaua ar suna pe cel mai bun fotbalist al său și ar spune unde ești la ora asta? În jumătate de oră începe meciul. Unde ești? și să spună capitanul echipei îmi pare rău, n-am chef asta să joc nu, nu prea mă simt bine nu, nu prea mă sunt în apele mele azi sau imaginați-vă ce ar fi să existe o emisiune de știri la un post important de televiziune și să sune realizatorul emisiunii pe reporter sau pe prezentatorul care trebuie să fie acolo Se spună unde ești că în 5 minute trebuie să intrăm live și prezentatorul să spună îmi pare rău, am, astăzi am ales să dorm, vreau să dorm, astăzi să stau și eu, să mă liniștesc și să dorm. Um, cred că poate vi se pare com forțată comparația, însă nu este deloc forțată pentru că um, scenariile acestea au un lucru în comun. Oamenii și-au luat un angajament și așteaptă de la ei să-și țină angajamentul, indiferent de ceea ce simt. Sunt singur că în multe zile prezentatoarele sau prezentatorii de la televiziune ar vrea să stea acasă, ar vrea să moță, ar vrea să, eu știu, să stea cu soții, cu soțiile lor, sau fotbaliștii ar vrea să prelungească șederea lor și ieșirile cu prietenile, cu soțiile lor. E bine, cu toate acestea, ei se duc la meciurile la care sunt convocați, se duc la emisiunile la care trebuie să ajungă, pentru că... Este un angajament la mijloc, este un contract la mijloc și cumva, cumva, sunt sigur că cam așa stau lucrurile și în familiile creștine. Mi-ar plăcea ca oamenii să aibă aceeași atitudine când este vorba de căsnicie. Aceeași atitudine în sensul că nu își permit ca în funcție de dispoziția lor să anuleze anumite responsabilități pe care le au. pentru că, în fond, atunci când ne-am căsătorit, când am fost de acord să ne căsătorim cu, acest, cu bărbatul sau cu femeia cu care v-ați căsătorit, v-ați plasat în poziția de a împlini o nevoie în viața lui sau a ei, pe care nicio altă persoană nu o mai poate împlini în mod legitim, împlinirea sexuală. Dragii mei, în momentul în care ne-am căsătorit, capitolul sexualitate este unul care face parte din căsătorie. Și împlinirea sexuală este o datorie. În momentul în care nu sunteți dispuse, în momentul în care sunteți obosite, în momentul în care nu aveți chef, va trebui să vă reconsiderați poziția. Și asta nu spun doar pentru femei, ci și pentru bărbați. Este valabil principiul în ambele direcții. Bărbaților le spun că a fi căsătorit înseamnă să te dedici un timp neapărat comunicării, să vorbești. Și le spun destul de des lucrul acesta. Pe partea cealaltă femeilor le spun că a fi căsătorită înseamnă să dedici un timp regulat pentru sex. În momentul în care avem o zi încărcată, plină, ne dăm seama că, efectiv, nu am vrea să sărim peste momentul acela. Am vrea, nu mai avem energie pentru el. Și poate este condamnat un bărbat care își vede soția că ajunge, eu știu, a lucrat toată ziua și uh, se uită la ea și totuși mai vrea. Și am întâlnit familii în care spunea, ție ți arde de prostii, după cât am muncit, după cât sunt de obosit, mai arde de prostii. Dacă acest lucru era o excepție, le dădeam crezare, dar când replica asta se repetă seara de seară, este o problemă. Aproape fiecare partener, bărbat sau femeie, va ajunge la un moment dat în acest punct de cotitură. Fiecare dintre noi avem momente când suntem obosiți, preocupați de ceva anume sau nu ne simțim foarte apropiați de partenerul nostru. Dar o căsnicie bună ne cere să ne ridicăm deasupra apatiei noastre. Apostolul Petru ne spune Să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții Și o altă interpretare a acestui verset este Iubiți-vă unii pe alții cu toată puterea Îmi place acest gând Înseamnă că nu îmi voi iubi partenerul cu jumătate de măsură Ci voi folosi toată puterea pentru a-l mulțumi Dându-i tot ceea ce pot Asta înseamnă că vor exista și momente când vei face dragoste din milă obligație sau angajament, fără nicio dorință autentică. Da, ar putea părea, părea ceva forțat, ar putea părea uh, planificat și ar putea să te lupti, să nu mergi la partenerul tău și să-i spui ajunge. Dar ideea de bază este aceasta, că tu acționezi din dragoste, îți onorezi angajamentul și acesta este un lucru extraordinar. Dacă... Vreți, puteți să uh, experimentați lucrul acesta uh, că interesul sexual crește în timp sau, cu alte cuvinte, pofta vine mâncând. Un lucru interesant cu privire la sex este că dacă îl accepti, chiar și cu ezitare, după câteva minute de ezitare, uh, se poate transforma rapid în, uh, în disperare. În sensul că la început nu știi cum să amâni și să nu începi Și apoi s-ar putea să soliciti partenerului Nu te opri când sunteți în pragul orgasmului E bine, la început nu apare dorința Sau dorința este foarte mică Dar aproape fiecare doamnă poate să confirme Faptul că după ce au început Efectiv lucrul acesta devine plăcut S-ar putea ca soțul să observe că în urmă, cu câteva minute, nu dorea, acum nu dorește să se oprească soția lui. E bine, s-ar putea să spuneți că niciodată eu nu am strigat, nu te opri, deoarece nu este niciodată atât de împlinitor pentru voi. S-ar putea ca sexul să nu fie așa în prezent, dar s-ar putea, ar putea deveni așa. Dacă ești dispusă să depui efort în acest sens, aduți aminte, Creatorul te-a conceput într-un mod special să te bucuri de sex împlinitor, plăcut, încheiat cu orgasm. Experiențele vieții, blocajele psihologice și lipsa de experiență sau ignoranța sexuală pot interfer interfera cu experimentarea de către tine acestei plăceri, dar potențialul pentru această plăcere rămâne. Ei bine, fără o preocupare și fără o dedicare, în lucrurile care privesc relațiile intime, nu se poate ajunge uh, prea departe, pentru că știm foarte bine principiul semănatului: uh, dacă ce seamănă omul aceea, va și se cera. Dacă nu seme nimic în ceea ce privește relațiile voastre intime, uh, nu te aștepta să culegi ceva. Deci, nu te aștepta să culegi ceva, pentru că ceea ce semeni, doar aceea vei culege. Uh, știu că este obositor. Și pentru bărbați este obositor. Cu toată dorința pe, ca, pe care au bărbații, vreau să vă spun că după o zi obositoare sunt, ei extenuați. Nu înseamnă că ei sunt niște mașini de făcut sex care n-au sentimente, n-au emoții, -au, nu are nimic. Foarte adesea sunt judecați bărba, greșit bărbații. Vreau să vă spun că intimitatea este o datorie a soțului și a soției. Chiar dacă nu pare a exista în momentul respectiv plăcere, dorința celuilalt de a oferi, de a-i împlini nevoia pe care o are, va face ca amândoi să experimenteze plăcere. Dragile mele, există și problema aceasta a oboselii, dar în cele mai multe din cazurile pe care le-am avut la consiliere, oboseala aceasta era una amplificată de faptul că soțiile nu-și doreau intimitate. Adică venea seara și și în zilele în care nu făceau nimic, pentru că era sărbătoare, mai știu eu doar lucruri uzuale, masă și stata televizor și mai știu eu ce, și atunci se simțiau extraordinar de obosite, când venea momentul de intimitate. E bine, vreau să vă spun că trebuie să vă preocupați de capitolul sexualitate din viața voastră, la fel cum bărbații trebuie să se preocupe de capitolul comunicare. În felul acesta, existând interes din ambele tabele, din, al, din ambele părți, cu siguranță relațiile intime vor fi mai satisfăcătoare, mai împlinitoare. Se pot face multe lucruri în privința aceasta. Depinde doar de creativitatea voastră, depinde doar de dorința voastră de a rezolva problema aceasta. Dragii mei, eu știu un lucru de care sunt sigur. Dumnezeu a creat relația intimă, relația sexuală între soț și soție, ca aceștia să poată să comunice la cel mai înalt nivel și ca aceștia să se poată bucura unul de celălalt. Dacă n-ați ajuns să vă puteți să comunicați la un nivel atât de înalt, dacă nu puteți să ajungeți să vă bucurați, să simțiți plăcerea aceasta din relațiile intime, atunci înseamnă că trebuie să faceți ceva pentru că Dumnezeu a avut ca scop lucrul acesta în momentul în care a făcut pe bărbați și pe femei. Închei cu dorința ca Dumnezeu să vă binecuvinteze relația, El să vă binecuvinteze în comunicarea pe care o aveți în familie, să vă dea plăcerea sau să vă ajute să simțiți plăcerea aceea intensă care să vă facă să vă doriți și dată relațiile intime. Nu uitați, până data viitoare, iubiți-vă frumos și dacă sunt întrebări, dacă vă pot fi de folos cu ceva, puteți să-mi scrieți pe adresa ajutorarondconsiliere.org și vom aborda întrebările dumneavoastră în emisiune. La revedere!